Iñaki, hori nizelaia, egunon? Egunon. Horten, e, e, Ipar Euskal Herretik, e, bi ikasle, zehaskako lizeotik, bi ikasle, eto hori dira, Euskal Herreko Unibertsiatera, hau da, Gipuskabizkia Arabako Unibertsiatera Publikotara, ez? Bi ikasle, e, eta horra aipatzen dana da, janik Goizbergion danera ipatu izan dugu, ze zailtasunak administratziboki pisua da, da itza, e, egoaldera ikastera etortzea, ez? Se saltasunoez horiek eta in da pisu administratiboaki. Bueno, hasteko esan berdon niretzat eh, bakarrik ikasle bi etortzea ba estala estala barriona, estala berriona niri gustatuko litzai dake Herriko unibertsitatea iparraldean ere sentitzea ba gure unibertsitatea dala. Beraz alde horretatik ez gaude posik esago de por eta hobetzeko e, bide luzea daukagula argi ikusten dugu eh saltasunak. Ba bai, saltasunak badaude saltasun administratiboak eta badakigu azken urteotan eh ba, lan egin dogula saltasun hoiek arintzeko, baina eh usteot oraindik ez dogula lortu eta e, bidea ikusten genuen momentuan aldaketa dator. Badakizu orain unibertsitatean sartzeko proba era bat aldatuko dala eta orain e, ba, beste modu baten sartuko dira irakaslea eta parkatu ikasleaak unibertsitatean eta momentuz ez dakigu oso ondo nola izango dan hemendik aurrera beraz e, aukera bezala ere ikusi behar dugu prozedura berri hau, ia asmatzen dugun eta geneuzkan salitasun hoiek gainditzen ditugun prozedura barri honetan. Gu gure aldetik, e, presgaude, e, ikusten dugulako baiparraldeko ikaslentzat, e, gure uniberzitatea gure erabiltzen mm. du gurea dala eta eta espero dute horrela sentitzea. Batzueten sentazioa omen da atzerritar gixara. hau da e, Frantziatikein Parisetik etorreko baiz ikastera Bilbora, edo baonatik azle euskaldun bat ber moldean tratatuak direla. Maui ba, da e, ez da sensazioa hori da egia eta zoritzarrez egia da gainditu behar dugun egi bat. E, Nikuste dut e, ba, lehen esan dudan bezala, Euskal Herriko Unibertitatea da euskeraz hitz egiten duen unbertsiitatea eta euskaldu gaunak diren oro tokia auki behar da behar e, dute unibertsiitatean. Beraz niretzat e, iparraldeko ikasleak dira hegoaldeko ikasleak bezala, e, baddakitorii... E, Azkotan, azkotan eh, administrazioaren ikuspuntutik ez da la horrela ikusten. Eta egia da, eh, irakasle, parkatu ikasle euskaldun bat, iparralden jaioa, eh, zehaskan eh, sortua eta eh, nahi duena euskera ikasi unibertsitatean, ba, administrazioaren ikuspuntutik Pariseko ikasle bat bezala eh, ikusten dugu eta hori niretzat aldatu beharrezko gauza bat da, eta espero dugu etorkizunean ba, bueno, prozedura barri honekin ia lortzen dugun, ia dugun. Prozedura berria, aldatu beharra, zerre prozedura berri izan eiteke eta zei petasari gara? Nondik bueno, etorri daiteke irtenbide txobat edo, harintze bat? Eh? Bueno, eh, unibertsitatean sartzeko eh, agiria, orain eusko jarularitzak emon behar du, eta mm -hmm estatuan dagoen arautegiari begira, eskatzen den gauza bakarra da batxillergo tituloa eukitzea. Beraz, batxillergo tituloaren e, ekibalentea dan hartu behar dugu e, iparraldean eta eusko jarla horitzak onartzen badu hori e, baliokidea dela, ba, guretzat e, ez da guinolako arazorik. Or, horrekin eh, ja sartuko litzateke ikaslea. Zeradaki politikoa da. Bai, bai, bai. bai eh, onartu behar dugu eh, iparaldeko ikasle batek lortzen duen nota bere batzilergoan nota hori eh, neikoa dala unibertsitatean sartzeko, baina hori ez dagokio gokio unibertsitateari. Guk bai daukagu beste, beste proba bat egiteko aukera, baina eta da, e, e, onartzea. O sea, zuk daukasunean eskubidea unibertsiadean sartzeko, unibertsiadean onartua izan berzara. Hor badaukagu guk gure e, erantzunkizuna eta gure konpetentzia gure eskumena. Hor bai, baina hor ez da gongo arazorik. Beraz, nik ustot, egin E, Alba da, e, prozesu honetan, orain lantzen ari garen prozesu berri honetan, e, nik aukera aukusten do, e, edo iraganean eukiditugun zailtasunak gainditzeko. Hor, erraiten ziuten adibidez, selektibitatea, ikpareldan baxoa dena, Maen, amarren gain kontatzen dara egoaldean eta ja. ogeiren gain zatibi? Ipar Euskal Herrian, oron nota ere normalen apalagoa da, mm -hmm. eta oron nota hori igotzeko eta sartzeko unibertsietan beharrituztela beste ikasketa ikasketabatzuke eginez. Horre ere, zailtasun txiki horie, baina gehitzen direnak. Mm -hmm. Eran nahi diazunada, azken finean, e, orain sortuko den Eusko Jaularitza eta Gobernu berri honekin zuk izango duzun harremanetatik sortu egitekela ak balizko akordio bat haupiskabat egin bat e, Bu, bon, nik uste dut proposamena hortik joan behar duela. Eh, dezagertzera doa selektibitatea basua hor dago baina de dezagertzera doa ez da egongo selektibitaterik urren urtean. beraz eh, eh, orain aukera ederra daukagu ba, bide barria jorratzeko eta eta ia lortzen dugun nik usteo ba bueno e eh, Olako mogimenduak dauzenean, naizta eh, mogimenduin posatuak izan, aprobetsatu behar direla. Edo jakin behar dugu etekinat aratzen, ian urtzen dugun. Inakiko irizelaia Euskal Herriko Unibertsitateko errektorearekin gira, goiz honetan, Unibertsitate haundiba da... Eu Bizkia araban kokatua baina euskeraz ere badenez Uniberttate hore partez Euskal Herrri osoko ikasla ditu eta euske erdik kanpokoak ere baii biztan dina zifra batzuk emaiteatu emaiteagatik hoitau mila lau ikasle uste dut aurtengo eh, sartze honetan, taritatik Okarrezpaiz haaseei eta zehun 60 euskeraz ikaseko dutenak iaia erdiak.ia iaia er. Erdia. Iaia erdia. E, urtero berruun mila ordo baino gehi ematen ditugu euskeraz, nik e, askotan esaten dut Euskal Herriko Unibertsitatea e, euskeraren unibertsitatea dala azkenengo urteetan egin dugun ibilbidea eman korra izan da, Badakit oraindik pausoak eman behar ditugula, baina bai e, unibertsitate bezala Nike Euskeraren unibertsitate bezala hartzen dut. Eta zukaipatu dozuna ere importantea da. Euskal Herriko Unibertsitatea handia da, gradu asko eskaintzen ditugu. Ezagutza arlo guztietan, Unibertsitate ikerlaria gara, Euskal Herriko iru provintza hoietan ekoizpen zientifiko gehien egiten duen unibertsitatea parkatu gara. Eta Eta hori ere iparraldeko jendearen txat e, prestagoen unibertsitatea da. Ez, ta, ez gara bakarrik, zuk esan dozun bezala, e, ez, ez, guk ez tugu bakarrik e, Bizkaiak, Ipuzkoa eta Arabako ikaslerik e, nahi, ez tugu hori bakarrik nahi. Guk nahi duguna da euskaraz ikasi nahi duen ikasle ikaslerok gurean parte hartzea. Mm. Eta, eta badakit batzutan ez dugula lortzen, baina, baina bueno, e, alegin egiten dugu. Eta gainera, esan behar dut, e, bueno, neiko harreman ona daukagula bai bordeleko unibertsiadearekin, eta bai ere Epabeko unibertsiadearekin, ez... E, eta proiektu interesgarriak batzuk iparraldean garatuko ditugunak.: hmm. <gülüyor> Ikerketa aipatzu dititezu, eta behin da berriro irakorrizkizuen elkarsketan ikerketa egza gakoa da e, Uniibertsitatate baten garapena azaltzeko momentuan Gite gehi hau ikerketa hogeitaz e, garren mendian Uniibertstate haiz badira batzuk publiko batzuk besteak primatuak, baina ikerketak markatzu ote du Unibertsitaten izatea. Bai, Unibertsitatean itz daudela argi dago, baina e, ikusten badugu adibidez mm, rankinetan, eta hor, mm, badakit, rankinak e, asko daudela eta batzu onak eta beste batzu esain onak, baina esan diren rankinetan ikusten baditugu aurreko postuetan dauden unibertsitateak, danak dira unibertsitate ikerlariak. Baina gero badago korrelazio bat Unibertsitate ikerlari onak baita ere hezkuntzan onena dira. E, ez horrek zer nahi du e, goimailako hezkuntza emo nahi badugu, ikerlari onak izan bergarala, Batek ekartzen du besteak eta besteak ere laguntzen du mm. e, hau da hezkuntza ona emateko ikerlari irakasle bakoitzak. Ba, goin mailan egon nahi du eta horretarako ikerketa egin behar du edo, edo proiektu teknologikoa garatu edo, edo gizarte mailean egon eta, eta zurek arpenak egin. Hori egiten baduzu, gero ikaslen horrean zaudenean asko zobeto egiten duzu zure lana. Krisia, krisi betea pasatu adela digu, erraiten digute, krisi handi horrek Eh, arlo guziteo krizio horrek, zeiragin izan du zuengan, eh, ikasketa, goi mello ikasketa bukatzen dituen gazte batek lana ezin ezinduenen atxeman, eh, zueri ze zentzazio, galitzei zuer, univerziago gestore bezala? Mare, e, guretzat e, argi dagoena da, eskuntzarik gabe, ez da gola etorkizunik, edo beste etorkizun badago, ez? Baina ez, ez da gola, baina, baina diferente esango litzateke, ez? Eta argi dago baita ere, formazio ona daukan ikasle batek, aukera gehi hau dauzkala, la ona aurkitzeko. Baina egia da azken urteetan krisiak gogor jo gaituen momentu, momentuan, penagarria zan ikustea gure ikasleak, ba bueno, mm, ibili direla apur bat eh, triste, lan barik, aukera barik eta bar. Baina, sorionez, azken urteetan ere, azken hiru urteetan ikusi dugu aldaketa. Eta ikusten ari gara, enplegutaza, ahonditzen ari dala. Une honetan, uneko larrogeita bia da, guztok gazte, gazteak diren e, tarte horretan, hor mm. langabezia une honetan oso ondia da Euskal Herrian. Ba bueno, ikusten da gure e, geletatik urten diren ikasleek lortzen dutela lanpostua eta asten direla lanean geienak gainera e, euren e, profesinua garatzen ez. Mm. Nik usteot berri hona dela, orain dik lan gehiago egin behar dugula, eta guretzat enplegagarritasuna dagakoa landu gardogu unibertsiadean e, enplegagarritasuna hobetzeko aukera guztiak, eta horretan adibidez oso importantea da ikaslei Ematen diegun aukera praktikak egiteko aukera. Hora mar mila ekasle ditugu urtero praktikak egiten. Eta baita ere, iparraldean batzuk. Eta bordelean, eta eta pabekoekin batera. Ez? Beraz, e, bueno, ba bai, ba triste, triste ikusten dugu. Baina, orain, e, nik esango nuke e, baikor agertzeko ere... Ba, arrazoiak bat daudela. Bukatzeko, aipatu diazu, eh, pau eta bordeleko unibertsitatekin harremanak dituzuela, eh, Ipare Euskal Herrian eh, unibertsitate zarea oso oso haula da, eh, goi mailako profesorana formatzeko kanpora joan behar dute, batera mugimenduak eskatu izan du behar benio berezko unibertsitate bat Ipar Euskal Herriako, ez dena gauzatua, eh, zure ustez, eh, beharko litzateke Olako gune txiki bat da unibertsiteo propio bat, edo gehiago garatu behar dira arremanak beste unibertsitateen artean ikazlek, ikan diz, usan ditzaten aukerak batera doa bestera mugitzeko? Bua, nik uste dut eh, gauzabiak batera garriak direla. Ez da erreza eh, unibertsitate zentro bat sortzea. Ose, koste handiko apostua da eta oso ondo aztertuta egon behar da. Ehm... Une honetan, bai honan badauz e, zentroak, ingenieritza eskolak ere badauz. E, nik uste do, jakin behar dugula probetzatzen dagoena, gauza barriak egiteko eta e, inbertsinio aldiegiak egin barrik. Egin, egin gabe hori, une honetan e, gauza barriak, koste hondiko gauzak planteatzea oso da oso komplikatoa da. E, gainera, distantziak oso txikiak direnean. Oso distantziak txikiak daude, ba, donostitik e, bai honara, oso, oso distantziak txikia dago, ez? Guk badaukagu proietu polit bat, hor e, lanean ari gara bordeleko unibertsiadearekin, sokoan e, martzan ipiniko genukena etorkizun urbilean espero dut, eta hor badaukagu proiektu bat, uraren inguruan, uraren tratamendua, baina ez e, e, zientziaren ikuspuntutik, hau e, baizik eta erabilpenaren ikuspuntutik, ez, e, iparraldean surfa e, oso importantea da, eta uraren e, erabilpena ondo basatzeko, oso proiektu interesgarria izan daitekela, goimailako proiektua, Eta hor, lanean ari gara e, bai bordeleko unibertsiadearekin, baita ere iparraldeko zenbait erakundekin. Eta, ba bueno, orzoko handagoen gaztelu horretan ipintzeko asmoa badaukagu, ia lortzen dugun. Minazkerreinak egurizelaia. Bai, minazkerzuei.